Du lytter til Radio 24 /7. den originale taleradio. Velkommen til Meet the Selsings med Eva unite og Rune Selsing. God formiddag. Vi sidder her sammen med Lars Trier Mogensen i dag. Du er chefredaktør på magasinet, Tong, så har du dit eget program med modsat foretegn, politisk fortegn af det, vi sidder i nu. Det røde felt, som også er her på kanalen. Øhm, og så er du jo venstreorienteret. Og vi vil gerne tale om, hvordan det går idémæssigt over... Hos dig, over i Venstrefløjen. Øhm, Hvad sker der <laughs> lige nu, og hvordan, øh, især hvordan, øh, hvordan det går i forhold til indvandringsdebatten? Øhm, vi ser jo forskelligt på både årsager og problemer, og muligvis også løsninger øhm, på disse problemer. Det er jo noget af det, vi skal, vi skal tale om i dag. Men jeg spørger lige hurtigt, hvordan går det over på Venstrefløjen? Er I glad? Nej, det er, man tror jeg, aldrig rigtigt på venstrefløjen. Det er det, der kendetegner det, er, at man ikke ligesom har den der sådan, opbyggelige naivitet, som der måske ofte præger øh, højrefløjen. Så derfor er der altid sådan en lidt en øh, mavesur stemning af, at glasset altid kun som, kan man sige, er halvt fyldt. Ja. Så derfor vil det være altså, hyggeligrisk at påstå, at stemningen er god. Men jeg synes dog, at der måske alligevel er lidt flere druber i, i, i glasset, for jeg synes, man har kunnet se gennem de senere år, og måske. Helt konkret siden finanskrisen i 2008, at der er sket en øh, mobilisering, ikke mindst af unge mennesker i hele Europa, hvor der er en stigende erkendelse af, at den måde, som den sådan globale nu bruger jeg nogle ord, som lytterne må sig til, den globale finanskapitalisme, altså den måde, som pengene, værdierne bliver suset og flyttet rundt i verden, at den grundlæggende er syg. Mm. Og at nogle af de løfter, man har fået, og deres forældre har fået gennem generationer, i virkeligheden tilbage i efterkrigstiden, om at alle både ligesom ville løfte sig, når tidevandet kom, at når, det, når samfundskagen blev større, så fik man en lille stykke. Der er der en stigende sig af, at det har været et øh, en illusion, at det er simpelthen ikke rigtigt. Det er også det, vi har kunnet se ved, ved de politiske valg, der har været både med Brexit og med valget af Donald Trump at der er en stigende erkendelse af, at den fortælling, man har haft om, at når bare de rigeste får lov til ligesom, at køre løs, og at der måske på papiret skabes en større rigdom, så er det også noget, der vil drøbe ned, noget, der ligesom, vil trickle down, som man har snakket om, til menigmand. Det er noget, man nu har en helt kropsligt konkret hverdagserfaring med, simpelthen ikke er rigtigt. Og derfor ser vi en reaktion. Vi ser vælgere, som bruger deres stemmeret, til at protestere mod en stadig mere skævrede verden. Og det synes jeg grundlæggende er opløftende. Om det så går i retning af Trump, eller det går i retning af øh, Jeremy Corbyn, eller Syriza i Sydeuropa, mm. så synes jeg i hvert fald, at jeg kan se, stort set over alt i den vestlige verden, at der er en følelse af, at den skævredning, der er i økonomien, og at de illusioner, der har været, om den her for, eller den her forestilling om, at hvis de rige bare fik lov til at blive rigere, så vil alle blive glade. Det er simpelthen noget, folk mærker hverdagen ikke rigtigt, og det reagerer de mod, Og det gør mig glad, det gør mig opløftet, og det giver mig en tro på, at selvom folk måske i første omgang reagerer ved eksempelvis at stemme på Trump, eller stemme på øh, Dansk Folkeparti i Sønderjylland, eller på Front National, at de i hvert fald reagerer på en øh, uretfærdighed, som jeg tror, andre vil kunne komme ind på scenen, måske og give nogle bedre bud på, hvordan man øh, udligner. Fordi det er måske ikke der, vi er endnu, men, men den første protestbølge har rejst sig, man ser særligt i Sydeuropa, men også i Nordeuropa, at, at unge går forrest. Unge, der måske ikke længere bærer det der, nu er vi at sige, kors af, øh, mm. af hammer og sejl. Altså det er klart, at, at øh, der er nogle ældre generationer, for hvem det at være venstreorienteret er knyttet til den kolde krig, er knyttet til Søderunionen, er knyttet til et totalitært system, mm. som indlysende ligesom har delegitimeret og undergravet forestilling om det, venstre, men nu begynder der altså at være en ny generation, for hvem det der ligesom er noget historisk, er noget, de ikke relaterer til, som igen begynder at kunne øh, tro på øh, på en, en mere øh, socialt balanceret fordeling, og det gør mig grundlæggende oplyst. Altså håbefuldt. Ja. Hvad hedder det? Jeg synes, det er meget interessant. Nu hører vi jo faktisk til dem, som er positive over for den her Trump-bevægelse, og jeg kan sagtens se, at du har ret i, at det også er udtryk for den samme harme, som du taler om, og i første omgang kommer den så til udtryk for for Dansk Folkeparti uh, Trump-støtte. Jeg tror så også, at de har fat i det rigtige. Det er jo sådan noget andet. Jeg mener faktisk, at der er ret meget af det, der handler om billig arbejdskraft, uh, der presser lønningerne. Det tror jeg faktisk er en af de mest konkrete, uh, hvad hedder det, problemer, som de oplever. Men der er selvfølgelig også andre, uh, andre elementer. Hvis, hvis sådan, sådan rent intellektuelt, uh, jeg synes, jeg kan spore sådan en ny, sådan, hvis jeg peger på sådan noget vitalisme på venstrefløjen, så tænker jeg, at den her nationalsocialdemokratiske bevægelse, sådan, der både findes den der børneband i SF og Hummel og til Svare og, og sådan blandt dem udenfor partierne, så er det jo... Æh, sådan noget, lille Jesper, sådan en mand, Søren en alle de her, øhm, som jeg synes, oh, der, der er et eller andet, der, der er en bevægelse. Er det også sådan, du ser på det? Og kan du så jo ikke komme i tanke om andet? Æhm, det er sådan, jeg ser det fra min højre fløj. Der er sådan en eller anden bevægelse der omkring omkring alle de her mennesker. Altså ikke? det er der livet øh, Ja, det er, det er sådan, mm. den eneste sådan, livskraftige øh, bevægelse på venstrefløjen. Der er nogen, der ved noget, ikke? Jamen sådan ser øh, det heldigvis ikke. Altså, øh, <laughs> altså venstrefløjen er jo kendetegnet ved at have den her... Øh, kan man sige, kroniske tendens til fragmentering og fløjdannelser. Mm. Så derfor er der, når man kradser lidt ned under øh, overfladen, er der altså en myriade af alle mulige forskellige positioner. Men det er fuldstændig rigtigt, at, øh, at den position, du der beskriver, som vil er blevet styrket meget også, af Mette Frederiksen, som nu ja, formand er for Socialdemokratiet, at hun i virkeligheden har formået på mange måder at rykke det, man traditionelt vil sige Socialdemokratiet mere til højre. Det, det ved jeg nu ikke, om jeg nødvendigvis vil definere det på den måde. Men hun har i virkeligheden formået at trække Socialdemokratiet, hvis man nu lige bare tager den almindelige måde at tale om det på, mere til højre end, end hele Thorning-Smith gjorde. Mm. Mm. Men uden, kan man sige, ligesom at blive mødt af kritik i baglandet, uden at Socialdemokratiet er ved at sprænge snart snart, tvært imod, er der sket, kan man sige, en, en, en klar styrkelse, en klar altså øh, samling af socialdemokratiet. Og jeg tror, det skyldes, at den position, vi her snakker om, er jo i virkeligheden måske en meget klassisk nordisk socialdemokratisk position. Altså en forestilling om folkhemmet, var jeg ved at sige. En forestilling om, at vi i vores samfund skal skabe et system, som folk oplever som øh, rimeligt, som retfærdigt, og hvor der selvfølgelig også er en balance i forhold til det, Mette Frederiksen ville sige, var rettigheder og pligter. Og der er det klart, at, øh, at det at opbygge nogle rettigheder, jamen det er også altså noget, der kommer kan man sige på ryggen i virkeligheden, også af nogle pligter. At man ligesom har dedikeret sig til en samfundsopbygning, til et folkhem. Og der dermed er en anden form for solidaritet, vil man sige mm. det på venstrefløjsk sprog. Man vil måske sige sammenhængskraft på højrefløjsk. Mm. Men hvor pointen er, at der er ligesom øh, i virkeligheden organisk og historisk er opbygget en, en, et, et, et, et, et bånd mellem øh, folk. Og at man risikerer, og det er jo ligesom den position, der præger, altså det du kalder så den revitaliserede socialdemokratiske position, <laughs> men at der er en opfattelse af, at hvis man for eksempel lader arbejdskraften bevæge sig lige så frit, som man måske har gjort siden i udvidelsen, hvis man tog Lad øh, familiesammenføringer følge af øh, flygtningestrømmen. Ja, så vil man nå til det punkt, hvor højrefløjen i virkeligheden får gennemtråfet nogle af deres tilbagerullinger af velfærdsstaten. Og det er i virkeligheden måske det punkt, vi står i lige nu. Det er, at øh, indvandring og flygtninge er jo noget, som højrefløjen i høj grad har brugt som et argument, og måske i sin grad et populært argument for, og rulle velfærdsstaten tilbage. Mm. Altså, vi ser jo øh, for eksempel med kontanthjælpsloftet, mm. som for at tage noget konkret, hvor man jo helt i efteråret gik ind, og øh, kan man sige, sparkede benene væk under tusindvis af børnefamilier, hvor mange af forældrene, har øh, psykiske problemer, har misbrugsproblemer, har simpelthen grundlæggende svært ved at få en hverdag til at fungere, dem tager man nu et par tusind kroner fra og øh, svækker dermed deres børns mulighed for at klare sig selv, og selv komme ud af den her overførselssump. Ja, og det gør man jo i høj grad, fordi den folkeparti er gået med på promissen om, at når man kigger på statistikkerne, jamen, så er der flere indvandrere og altså i kolonnerne, hmm der modtager overførselsindkomst og derfor kan man ligesom så bruge det som et argument for at sige, ja, fordi det er her rammer øh, folk med, med brun hud hårdest, så er det lige pludselig blevet lige meget, at man altså har 10.000 vis af børnefamilier herhjemme, som er fuldstændig øh, hvide og... Øh, det er ikke et spørgsmål om hudfarve, der skal jeg lige understrege bare lige, der sidder nogen derude i tvivl. Jo, jo, jo, jo, det er det jo helt åbenløs, fordi nej, altså, nej, nej, det er et spørgsmål om kultur. Nå, no, no, ja, det kan du godt sige, men det altså, er det, det, det, det, det, det, det, det ligesom, øh, måls på. Der kan man sige, at der er den folkeparti, som ligesom, så valgt at sige, at det er okay at sparke benene væk under nogle af de mennesker, som lever under de mest uværdige og skrøbelige vilkår i det danske samfund, fordi man altså rammer nogle øh, indvandrere, eller nogle, øh, altså, hvad man nu end vælger at kalde dem, om man kalder dem brunhud, eller perker, ja, eller muslimer, det, det, det. Eller, hvad fanden ja, Det, det er sådan set de Poenget er bare, at der er der altså opnået det skred at Højrefløjen, den Folkeparti, det gamle Fremskrittspartiet, altså sådan en som Pierre Kærsgaard, der var med til at skabe Fremskrittspartiet, som dengang ønskede, at kontentheden helt skulle afløses eller afvikles, ja, der er de strømme i har altså sammen med Liberale Alliance, Konservativ og Minster, lavet nogle, øh, nogle angreb, nogle torpedoskud ind mod vores velfærdsstat. Og det er jo i virkeligheden det, man nu ser en reaktion imod, det er, at hvis man ikke formår, og skabe en, en større, stabil opbakning, kan man sige, til vores øh, velfærdsstat og vores ydelser. ja, så er det, at frygten, og den synes jeg er om, det er, at man kan se, at den Folkeparti, altså det gamle Fremskolparti og andre, kan man sige, bruger det så, kan man sige, ikke... Jeg, jeg, jeg tror selv, det kan vi gå tilbage til, jeg tror selv, at hele det indvandringsspørgsmål er en, en lille detalje i forhold til det store projekt, der er for en borgerregering i forhold til at demontere velfærdsstaten. Det er det, der sker, og det er det, man så bruger nogle få menneskers, altså lidt paranoide ja, forestillinger ja, ja. Om, om, om kulturkampe ja, ja. til, men, men, men ja, gerne med det men, er. Men, men, Lad os bare lige for, for at sige, fordi jeg tænker jo, at det er jo også bare en økonomisk nødvendighed. Hvis du nu tager Sverige, ikke, hvor det er enormt positivt og begejstret, du ved, der tager uh, Joachim B. Olsen, han tager tit, for, vi skal bare have kontantlægget ned i nærheden af det svenske niveau, ikke? hvilket er vel et eller andet udbetalt 6.000 eller sådan noget lignende. Ikke? Det er lavere end i England, kontantlægget hvor meget lavere i Sverige, enten i Danmark, ikke som en, en konsekvens af, af den politik. Nu jeg, jeg, kommer jo fra i, i 2020'erne var meget liberale, ikke? og så derfor det er det en meget udbredt tanke, at vi siger, at vi kan bruge flygtningestrøm, vi kan bruge billig arbejdskraft til at demontere velfærdsstaten. Ja, det, det. det er det en ja, ja, helt ja, nødvendighed, yes. ikke? Og, og så følger det bare, fordi når, når de så de ret apolitiske teknokrater i Finansministeriet skal se på, okay, hvor gør det ondt, hvad skal vi gøre? Vi er simpelthen nødt til, fordi at de offentlige udgifter, de består af, af mere end halvdelen af overførselsindkomster, så der skal vi blive sig til ja, det. siger, at det er ligesom for mig at se den, den drivende dagsorden fra den borgerlige blok i Danmark i dag, det er, at man vil forsøge kan man sige, ligesom at spare de penge, der er i forhold til overførselsindkomster, mm. og det vil man så give til skattelægelsen til nogle flere mennesker, der kan flytte pengene ud af udlandet, og, og, og, altså, og i virkeligheden ikke måske investere med særlig meget beskæftigelse og produktion derhjemme. Men altså bare grundet at lave en omfordeling fra bunden til toppen. Men umiddelbart er det noget, som få danskere vil acceptere. Det lyder usympatisk, det lyder øh, også dumt i forhold til en samfundsmodel, man har. Så derfor har man haft brug for andre argumenter. Og der er det, at jeg tillader mig at sige, at nogen som jer kommer meget behændigt ind, lidt vil jeg måske sige, som nogle nyttige idioter for hele den her dagsorden. Fordi lige pludselig giver I noget andet skødt, nogle andre hmm. argumenter. Nogle argumenter, som et flertal af befolkningen accepterer. Hmm. Noget de følelsesmæssigt tænker, ja, det er fandme også forkalder der sidder alle de der nære, og bare suger på lappen, og ikke laver en skid, og bare får vores penge. Det skal stoppe nu. Tror du virkelig, at det er sådan racistisk motiveret, når folk de, de, de tænker, at vi har betalt i generationer til... Det den her velfærdsstat. Vi har betalt til, at vores øh, ja, ikke... oprethold, mm -hmm. vores land, ja, vores kultur, forstå... vores traditioner, vores, øh, beskyt, vores miljø, sørge for, at tingene ligesom går i arv, og det hænger sammen. Er det, er det, altså, har det noget at gøre med, med, et, øh, med et begreb som nea"? Altså, jeg, jeg forstår ikke rigtig, hvorfor du bruger Nøj, men, det. Nu, nu er jeg ikke så skræmt af øh, at bruge ord, men det kan godt være, der at du, er du der bliver krankere over det, så, så kan det man det sige, der der sige så... Er så, er så det kan man jo se i Facebook eksploderer Pernille Vermund, fordi hun refererende. Ja, det reparere et hvor ordet optræder. Men, der, er mange, derude, der er mange, der Lad, man, lad mig lige bare for at få etiketten på plads. Altså, nu snakkede vi før om alle mulige positioner på venstrefløjen. Mm. Selv tilhører jeg det, man kunne kalde sådan en Charlie hebdo position. Mm. Altså, bare lige for at forklare det. Mm. Så det her magasin Charlie Hebdo, yes. som blev angrebet og som blev massakreret af nogle islamistiske banditter, og hvor en stor del af redaktionen altså blev, blev henrettet og slået ihjel, det er et venstreorienteret ateistisk mm. satirisk tidsskrift som slår på alle magtinstanser, alle obskure positioner herunder, samtlige religiøse positioner. Og da jeg både er ateist, jeg er venstreorienteret, og jeg er en stor tilhænger af øh, provokerende satire, så har jeg altid, og jo særlig efter bagefter også, altså yndlet det her. Så derfor, jeg har det ikke sådan, at der er noget, man ikke må lave, gøre grin med, at der er noget, man ikke må, må sige, Nej, men man må gå efter alt, hvad der har magt, og det har religioner i høj grad. Så, så bare for at sige, at jeg er ikke bange for at bruge ord og, og, og, og, og skræmme folk. Men du har også men politisk til... farve, så men, det går ikke ud over dig. Det, det er muligt, det er muligt. Men, men, men øh, det, der er pointen her, det er, at du spørger til, om det er et spørgsmål om racisme, når man for eksempel afskaffer kontanthjælpen. Så jeg vil sige, ja, det er det, hvis man ikke forstår, at det, der er den væsentlige effekt af at sænke kontanthjælpen, det er at lønningerne på arbejdsmarkedet, de laveste lønninger, også bliver trukket ned. Der er mange, der tror sådan noget med, fordi man har hørt det her slogan om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Og mm. der er der mange, der tænker, at hvis man sænker kontanthjælpen, så opstår der jo et større spænd op til de laveste lønninger, f.eks. at sidde i kassen i netto lad os sige det. Så tænker man, at så bliver det mere attraktivt at arbejde. Det lyder da sundt og godt. Men det, der bare sker over tid, og som man har kunnet dokumentere også fra nullerne, hvor man havde et kontanthjælpsloft, det er, at det er med til at trække de laveste lønninger ned. Så det, der er effekten nogle år fremme af at sænke kontanthjælpen, det er, at de laveste lønninger også bliver lavet. Det vil jeg bare lige sige som økonomer. Det det, det vil fra i hvert fald sådan en standard neoklassisk tankegang, så, så passer det ikke. Det er jo bare en måleeffekt, du ser, fordi der kommer nogle, der kommer, der bliver skabt nogle jobs til det her lønniveau, som ellers nej, ikke ville eksistere, de gamle, og derfor kan du måle jobs. det her niveau. Nej, nej, det Men en hver national hver neoklassisk, og det er jo så 99 procent af alle danske økonomer, vil du sige, at lønnen er et produkt af produktiviteten. Det er det, de kan skabe. Ja, øh, og nej, det har ikke bare ikke at gøre ja, nej, med overværelseinkomsterne. Det siger bare, det, jeg siger bare, svar. Det her. Men, men, men det er så en grund til, at måske også spiller spørgsmålstegn ved, ved mainstream. Fordi det er oplagt, <laughs> kan man sige, i et land som Danmark, hvor, hvor lønninger selvfølgelig hænger sammen med overførselsindkomster. Altså selvfølgelig er der en sammenhæng mellem, hvor meget man kan få på kontanthjælp, og hvor meget man kan få i arbejde. Og der er det bare, man kan konstatere, når man trækker overførselsindkomsterne ned, jamen så over tid, det går lidt langsomt i Danmark på grund af overenskomster, og det er sådan set meget sundt, men, men over tid vil det trække de laveste lønninger ned. Så det der er effekten af at ramme bunden. Det er altså, at den store, brede, nedermiddelklasse og også bliver fattigere. Og derfor er det, jeg mener, at hvis man ikke ligesom kan forstå de sammenhæng, hvis man ikke kan forstå, at der er en grund til, at vi har haft et sikkerhedsnet. På nogle år siden kaldte man det meget øh, floreomvunden flexicurity. Men altså den model, vi har i Danmark, hvor det både er let at hyre og fyre folk, hvis man ikke mm. kan forstå, at det er noget, der indgår i en større sammenhæng, og hvor det, at man på eller måde er med til at give nogle penge til, at folk, der bliver arbejdsløs, også langvejet, folk, der er har psykiske problemer at de har mulighed for at føre et værdigt liv, hvis man ikke kan forstå, at der er en sammenhæng der. Og man, man er villig, nej, nej, nej, nej om man er villig til, kan man sige som ligesom, for eksempel skal jeg kontakte alene, fordi, at man ved, at det rammer folk der har en kultur, der er brune så ja, så er det fandme galmer Du racisme. skal ikke sige, at der er brune. Det handler ikke om hudfarve. Det er simpelthen ja. kvindagtig okay. manipulation. Ja. Det er ikke korrekt. Det er ikke korrekt. Jamen, det er en perfekt træk. Det er ikke rigtigt. Det handler ikke om hudfarve. Det handler om kultur. Okay. Det er godt, at det, er, det, er godt, det er for nogen. Okay, hvis jeg, lige, hvis jeg lige må sige, hvad hedder det? Um jeg tror, du har ret i, at, at, at sådan en nationalkonservativ uh, agenda, som vi står for, den kan bruges til at legitimere den slags angreb. Uh, det vil jeg mene, og uh, jeg synes, du tager fejl i dine konkrete eksempler, både med, uh, med niveauet af kontanthjælpsloftet. Det mener jeg ikke at altså, særligt slemt. Uh, det er trods alt et meget højt niveau sammenlignet med alle andre steder på jorden. Men er, du skal uh, ikke uh, sammenlignet med, hvad det koster at leve i et forborg. Jo, jo, jo, jo. Hvad, hvad koster det at bo, som, som, det, det, som det, det, mor det, det med en forborg? Det, det er jo stadigvæk et tårnhøjt niveau, ikke? I til og udbetalingen er meget højere, end jeg fik fra mit første fuld tidsjob som, som uh, nationaløkonomisk akademiker og den slags. Jo, måske ville du ikke være dygtig på det små. Jeg, jeg, jeg ved ikke, altså. <laughs> det var ikke, uh, det, det var det ikke, altså. Uh, men, men, men jeg vil give dig så meget, at uh, man kunne sikkert, der kan sikkert være nogle eksempler på, hvor det havde været brugt, og de kan sagtens komme. Det jeg med på, jeg, jeg, jeg er med på mekanismen og sige, det må man ligesom tage med. Uh, jo, men der er bare, at det fungerer, der er ja. det bare, at I kommer, den position, I har, kommer til at fungere lidt som et, eller noget, der på en eller anden måde er med til at virke en masse følelser op, som distraherer, som afleder opmærksomheden for nogle mere reelle ting. Og det er virkelig der, mm. hvor jeg nok er venstreorienteret. Det er, at for mig er det afgørende. Det er økonomien, det er det, man i sin marxistisk sprog vil kalde basis. Jeg er det, man kalder historisk materialist. Mm. Altså, jeg tror simpelthen på, at det er den måde, som økonomien, den måde, hverdagsforholdene udvikler sig på der har indflydelse på også, hvordan folk tænker, hvordan, hvad det er for nogle normer, hvad det er for nogle følelser, folk har. Og det er selvfølgelig noget, der står meget i kontrast til en forestilling om, at det ligesom er alt muligt øh, snak mm. og ja. selskabslege, der på en eller anden måde skulle kunne forme, hvordan samfundet udvikler sig. Og jeg tror, det er der, hvor, hvor vores grundlæggende, også nu får jeg bare tage hul på, ja. på hele indvandringsdebatten, ja. men der, hvor, hvor den grundlæggende forskel er. Jeg tror simpelthen på, at det nordiske model er stærk nok, er robust nok, er overlevelsesdygtig nok til at kunne indoptage også folk, der kommer med en fremmed baggrund. Og, og derfor er det, at, at det, der egentlig er min største anke mod jer, ja. det er ikke så meget, at jeg synes, det er en blanding af naivt og parano paranoidt Det er snarere, at jeg synes, det er super taberagtigt. <går> ikke at have den tillid og den tiltro til den samfundsmodel, som vi altså er nogen, som ja. lever med i dag, og som der er nogle generationer før os som har kæmpet for at opbygge. Og der synes jeg på en eller anden måde, det er, at I ikke længere tror på, Danmark, er ikke længere mm. tror på den nordiske model, på det samfund, vi lever i. Det synes jeg altså er ja, ja, lidt men, men, men, okay, og okay, andre, Men la, Lars, jeg, jeg, du har i hvert fald ret i, at vi er virkelig bekymrede. Øhm, og hvis jeg lige skal, sådan, lad mig lige sige, at øh, bare hvis der er noget tvivl, det er Eva og Rune Selting, der <laughs> har Lars Tria Mogensen i studiet her. Og så er det for at sige, ja, fordi jeg synes, du er fuldstændig ret. Det er kultur over for, for gammel marxisme. Øhm, det vi ser, det er, vi ser en indvandring, som vi har oplevet overalt i Europa, Øhm, problemerne er voldsomme, det er, det er selvfølgelig økonomisk, men det er ikke det mest alvorlige, det er kriminalitet, øh, utryghed, det er, selve, det, er sådan, det er kittet, det er selve solidariteten og sammenhængskraften, som er troet. Ikke? Især med parallelsamfundet, som bare vokser. Et kæmpe problem. Det, det, det, og det vi ser, det vi ser, det er, at øhm, indvandringen fortsætter, det går sådan lidt op og ned for år til år, men det fortsætter. Parallelsamfundet vokser alle steder. Der er ingen, der har fundet antydning af en løsning på det. Hvis vi ser på anden generation, så går det værre en første generation der er ikke noget der tyder på at vores model din marxisme her at øh, ja, de, det er jobben de, at de... at de får de ind, det går værre de er mere religiøse de er lang altså mere fundamentalistiske dogmatiske, hvad det er mere en halvdelen der bærer fem gange om dagen eller cirka halvdelen øhm, det er forfattet. og hvad hedder det og selv tredje generation de små tal der går for mm. det det viser ikke det bedre så, så det er jo det der er vores bekymring vi ser den her, Nej, en, ja. de her enorme mm. problemer der er jo intet som helst der tyder på at Danmark ikke kommer til at Frankrig i Frankrig for de her problemer eller om og at det bare kommer til at vokse og vokse og vokse, indtil der kommer noget helt andet. Og I har ikke på venstrefløjen skyggen af en løsning. Jeg kan simpelthen ikke pege på en eneste person på venstrefløjen, der bare har præsenteret noget, der minder om et troværdigt bud. Det eneste, der er, det er det, det er samme som de liberale har. Ja, det de liberale, De liberale har håbet. De håber. Det er den her religiøse idé om, at men det skal nok gå. Ja, ja, ja. Og vi er stærke nok, Man må nej, ikke have sådan nogle tabere som nej, nej. os, der, der, der, der, der kigger ud, der faktisk tager... Øhm, hvad hedder det underklassens bekymringer alvorligt altså vi er solidariske du men solidaritet at solidaritet med de mennesker som faktisk som deler det som du kalder vores paranoia De findes ej, ej, faktisk ej. det er de mennesker der sidder i udsatte boligområder det er de mennesker som er bange for at gå hjem om aftenen fordi der er blevet utrygt fordi der haver indvandrerbander det er de piger som ikke længere øh, har altså, har den frihed som jeg voksede op med og, og, og og natten, jeg, jeg, hedder jeg, hedder jeg hedder Eva Agnete Jeg hedder Eva. Eva Agnete Selting. Ja. Kan vi ikke aftale en ting? Det er, at vi taler på egne vegne. Fordi du kan ikke... At du har da lige nej, og sagt, man, at, at vi Jeg er på vegne. Men at du skal påtage dig at tale på vegne af folk, <laughs> som lever en utryg tilværelse, som mm -hmm. er blevet mere og mere utryg i takt med, at de boligsociale eksperimenter, man har lavet... Det er et indvandningseksperiment. Ja, men, men, men, men, men, men bare stille og roligt, Dem tæller du ikke på mig af. Så så lad os lige bare tage det. Så gør jeg du, også du, det. Nej, nej, det gør du ikke. Det, det er jo, stemmer på du? Dansk Folkeparti, Hvad? For eksempel, ja, ja, fordi så Folkeparti? alle alle alle alle alle på alle de alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle jeg, jeg køber du ikke tror ikke, jeg kender folk, jo, jo, som mm -hmm. befinder sig ja, ja. i det her? Du tror ikke, jeg folk ja. skriver Nej, til mig personligt? Tag nogle af dem i studiet her, personligt. og, og lad, lad os høre deres historie. Jamen, det er jo den, der bliver fanget i Facebooks Ej, kommentarfiltre, ja. Ja. Også, fordi at de, man ikke vil finde sig ja, ja. i, at folk taler og, ærligt om og, problemerne. Og, og, og det synes jeg er en stor problem. Og der problem. hjælper ja, ja. du til med ja, ja. at være mundkår ja. på de mennesker, ved at udskamme folk. Skal jeg vil simpelthen høre, hvad han sagde til mentale derfør, hele min tale der. Nu skal vi høre, hvad Venstrefløjens bud er på at få løst et problem, som ingen andre europæiske lande har løst, og som bare det går bare helvede til. Ikke? Det, der giver mig et håb, som både er et håb på vegne af nogle af de indvandrere, der er her, men også i forhold til nogle af de mennesker, der lever i Danmark, og som har fået mere utrygt tilværelse og en mere ustabil tilværelse i takt med, at jobbene forsvinder. Det, der giver mig et enormt stort håb, det er, at det nordiske model gennem de sidste årtier har virket ved at gøre folk mere uafhængige, og gøre folk mere frigjort, men man vil, ved at kvinderne har fået en uddannelse. Det, der for mig at se, er det helt store trumfkort i Norden. Og når jeg snakker om Norden, så tager jeg altså både Danmark, Norge, Sverige, Island, Finland. For mig er der ikke nogen mm. meningsfulde skæld der. Det, der er lykkedes her, og det, der gør, at vi i dag er et rigere samfund, er et mere velfungerende samfund, og et mindre korrupt samfund, det er selvfølgelig en masse ting, men hovedårsagen det er, at det lykkedes at få kvinder til i første omgang at få en uddannelse, og i anden omgang at få et job, der gjorde, at de blev uafhængige, at de blev selvberoende, at de ligesom ikke var afhængige af deres mand. Og, og det er jo en masse, masse ting, der har muliggjort det. Noget af det er daginstitutioner, noget af det er p-pillen, noget af det er øh, et, et normbrud, som selvfølgelig også har været en kulturkamp, på den måde spiller kulturkamp selvfølgelig en rolle med ungdomsoprøret, men hvor man har formået at frigøre kvinder til et punkt, hvor der er opstået ligestilling, og hvor man ikke længere er tyranniseret og undertrykt. det det skal vi gøre? Nej, nej, prøv, nej, prøv. Og det der jo er det helt fantastiske, det er, at man kan se, at en lang, kæmpestor gruppe, ikke stor nok måske endnu, men en kæmpestor gruppe af børn af indvandrere og flygtninge, pigedøtre, får en uddannelse, får et udgangspunkt for at kunne føre et selvstændigt tilværelse. Desværre i dag, desværre i dag ja, ja, det, er det stadigvæk... dag, det jo stadigvæk sådan... objektivt tilbage, selvom at jeg har fået en uddannelse Ej, det er bare, i, i øvrigt bare Men prøv at kæmpe, den kæmpe frigørelse, hele den velstandsforløsning, der har været gennem altså, vores forældres generation, med at kvinderne har fået en uddannelse, at de har fået den myndighed, der ligger mm. i at kunne ernære mm. sig selv, det er nu noget, vi ser faktisk også kan løftes, for, Så, du Så du har håbet. Så du har håbet. Jeg ved, at, øh, at, at, at, at kvinderne får en uddannelse. Men er der at en løsning ja, på ja, ja, ja. de og på volden og repræsentationen i ja, ja, ja, kriminalitetsstatistikken? Ja, Hvad gør vi ved ja, det? Ja, ja. Det, der er løsningen, det er at fokusere igen på, øh, på basis. Fordi for mig at se, at. Flere det er overførselsindkomster, som er det, der har skabt de der parallelsamfund, som lige nu sidder og, og, og, og er grobund for islamister. Du går på at interviewe mig, hvor, hvor du både stiller spørgsmål og kommer med svar. Er det det, der er Nej, det er ikke svaret. Det, der er problemet i Danmark. I dag, det er, at vi gennem de sidste årtier har mistet 100.000vis af uafhavlærte jobs. Og hvis man kigger på prognoserne, så både på grund af automatisering, altså robotter, men også på grund af udflytning, på grund af handelsaftaler, så forsvinder der eller i de kommende år, vil der forsvinde flere 100.000 uafhavlærte jobs. Altså jobs, man tidligere kunne få uden at have en anden farlig fin uddannelse. Og det er en bombe under vores samfundsmodel, fordi det gør, at der er rigtig, rigtig mange mennesker som ikke klarer sig godt i skolen, som ikke efterfølgende kan gå ud og klare sig selv. Og det er klart, at i sådan en økonomi, der er det et voldsomt pres, hvis der kommer en masse mennesker, som er analfabeter, som ikke har fået for at kunne klare sig. Og hvis jeg i virkeligheden skal prøve at indskær, hvis vi ligesom tager det sådan kulturpolitisk. Mm så er der for mig at sige tre kriterier, man skal leve op til for at kunne fungere i det danske samfund for at være integreret. Tre kriterier. Jeg kan faktisk ikke huske, at det mig selv, at det er min gode ven, Rune <lønne> Lykkeberg, vi engang i diskussionen kom frem til dem. Men de tre kriterier er ret enkle. Det første det er, at man altså, skal fuldstændig grundlæggende acceptere, at øh, mænd og kvinder er jævnbyrdige. Mm -hmm. To, at man ikke skal slå sin børn. Mm -hmm. Og tre, at man skal acceptere alle former for seksualitet mellem... Øh, voksne, der gensidigt accepterer hinanden. Det vil sige blandt andet homoseksualitet. Og der er det klart, at hvis man tager de tre ting, som for mig er det noget binært, altså forstå på en måde, enten sværger man til de her tre principper, eller også gør man ikke. Der er ikke nogen grønzone, der er ikke noget mind. Enten accepterer man <laughs> kvinder, ikke vold mod børn og, og homoseksualitet, for nu noget, som skal fuldstændig ud. Og der er det, at man kan sige, at der har vi et kæmpe, kæmpe stort problem med, at meget store dele af de folk, som er kommet hertil, altså med eller med indvandring, de lever ikke op til de her tre krav. Men hvad gør der, vi så? Jeg vil sige, der er, ja, men, men der kan man sige, at det er jo den kamp, som man også tog generationer tilbage. Altså det er jo kun lidt over 100 år siden, at kvinder fik stemmeret her. Så man kan sige, så det der er den stor udfordring, det er selvfølgelig at få gennemtrumpet de normer, der ligger i, at man accepterer ligestilling mellem kvinder, at man ikke tæsker børn, og at man accepterer homoseksualitet, Og der må jeg bare sige, at det er der, hvis vi nu skal uh -huh. på sådan en skriftestol, er der et, grundl altså et grotesk, grundlæggende svigt fra venstrefløjen. At den kamp, man har kæmpet, og som man har kæmpet alene, hvor alle på højre mm. var im altså var imod øh, ligestilling af kvinder, var imod, øh, at man ikke må tæve børn, og har været imod homoseksualitet. Ja, ja, du, ja, det kom det, jo det, det. fra højrefløjen lige med ligestilling, arh, ikke? Det er jo en, nej, en liberal tanke. Arh, nu, nu, nu er vi så lidt langt tilbage i historien, men, jo. men, men, men <laughs> det var ikke de konservative folkpartier herhjemme. <laughs> nej, herinde. Der, men der øh, Stuart Mill, Wallenstonecraft... Jo, men øh, i, i, i Danmark siger jeg bare helt konkret, <laughs> der har konservative kræfter, der har religiøse kræfter, været imod de her ting. Så det er i hvert fald ikke noget, der kommer fra kristendommen, det er ikke noget, der kommer fra det konservative. Det er noget, der er blevet kæmpet frem. I takt med, at folk er blevet myndige i kølvandet på arbejderbevægelsens gennembrud. Men siger bare, at der er det da et grundlæggende svigt, at Venstrefløjen ikke har formået at holde fast, stedet holde fast i den kamp. Jeg bliver da fuldstændig rasende, når jeg ser folk med reaktionære værdier. Folk, der altså historisk har været imod ligestilling mellem mænd og kvinder, som har været for, at man kunne tæve børn og som har været for, at de lige pludselig kan indtage den position. Der er jo ikke nogen, er dem, der er for, at man skal tæve børn. Det er jo det der revselsesrette diskussion. Det spørger mig om at staten skulle blande sig i opdragslag. No, og historisk, historisk har der været mm. en, en støtte til det. Mm. Jeg ser bare, der vender alt, min indvold vender sig, når jeg ser folk fra højrefløjen indtage de synspunkter. For det er ikke nogen, de har opfundet, det er ikke nogen, de har kendt Kan for. vi ikke lige skåle på den flotte mitafor? Jeg må gerne lige holde en modtale. Ja, du får lov til en modtale. Skål i til I så. Vi har Lars Trier Månsen i studiet, og vi taler ikke så. om indvold, men om øh, ja. alle mulige andre ja. øh, spændende ting. Ja. Øh, jeg ja. vil altså også gerne lige... Ja, ja, okay, okay. Rune har en forsvarstale, ja, så kommer jeg, jeg med min en. bagefter. Ja, først vil jeg lige det er jo en stor fornøjelse at tale med venstre, hvor vi kan have en helt almindelig mm -hmm. samtale, ikke? Og, og vi kan komme øh, ordentligt til i, øh, i problemerne. Øhm, men jeg synes stadigvæk, at du, du ender i det her tro, ikke? og det, er jo, det passer godt med den her... Det idé ikke om, at fremskridtet kommer, at det går i en bestemt retning, og det skal nok gå. Der er bare ikke noget i virkeligheden, der peger på, at det går den retning. Du, det er rigtigt, at, øh, at de her indvandrerkvinder, kvinder de bliver uddannet bedre i anden generation først. De falder så stadigvæk langt bagefter. Det her med, at de er lige så godt uddannet, det passer ikke. De sørger en på uddannelsen, men så hopper de fra igen. De gennemfører dem ikke. Øh, men ser vi på, på de faktiske værdier, det som du taler om her, ikke? Øh, mål på det her med det religiøse, så går det tilbage. Ikke? De mere dogmatiske end forældrene, de langt mere islamiske, øh, mændene er mere kriminelle på tværs af aldersgrupper og, hvad hedder det, og etnicitet. Så vi ser simpelthen det her med, at den her idé, vi skulle have, den her forhåbning om, når de kommer til at opleve vores frihedsværdier, og den slags, så vil de os. Det gør de bare ikke. Så, så er det noget, der skal ske i 3. eller 4. Lad, lad være med at sige, at der, der er altså ja. en, en stor kulturel kløft her. Det er, at den kamp, der har været for ligestilling for børns mm. rettigheder, for seksuelle rettigheder. Det er altså ikke en kamp, som højrefløjen kan tage på sig, for Nå, det er ikke men, en kamp. Men, I har været med i la, la, la, det er jeg en jo, kamp. Fordi I, I har stået vi, imod det. Vi, vi ser jo det jo heller ikke som en kamp for at de skal tage det værdier. Vi ser det for en kamp, som om at de skal blive fuldt og helt en del af dansk kultur. Det vil sige, inklusiv kristendom og den slags. Ja. Uh, og det er ikke fordi de skal ud og konvertere. De skal faktisk bare acceptere det tredje princip om, at man skal have sex med valg som helst. Det vil sige, hvis kærligheden forlod lamsterfrit, så bliver de også forelsket i nogle danskere og for børn med dem og det blandes udenom. Så den, på den måde er enig om det der med, at det er, at bare for får lov at vinde her, så går det, men det, det gør den ikke vel, og det går den forkert retning. Og det er bare det, vi siger, når nu alle tal peger på, at det gør den forkerte retning. Når vi nu ser, de har haft problemerne endnu længere tid i, i Frankrig England, hvor vi ligesom kan have forudiskund til, okay, sådan kommer det til, også, til at gå i Danmark. Det går bare forkert retning. Det gør den forkert retning. Problemerne vokser, det bare... alle samfundene vokser. Det er ikke at der er mere dramatiske. Så, så det der marxistiske håb, du har, jeg, jeg kan godt forstå det, det er rart, og det er jo, bare, sådan det, er det, det også det, der med handler. mig. De kristne de tænker Nej, også, men vi bliver reddet til sidst. Ikke? Uh, Nej, det det, det, der det der er mange om, af det som, som protestanter, Nej, jeg men, tror, ikke, men der, det er bare ikke fundet af virkeligheden. Jeg tror jeg, jeg tror for det første ikke, at det er noget, der sker af sig selv. Altså det, jeg nævnte før, som er for mig set det afgørende problem i Danmark i dag, det er, at der forsvinder så ufattelig mange uforladte jobs. Så hvis man ikke formår at lave en økonomisk politik, som stimulerer efterspørgelsen efter arbejdskraft, efter beskæftigelse, hvis al politisk reformvirksomhed der i ikke retter sig mod at sige, så, hvordan kan vi... Kort, helt, helt, helt, helt kort, bare, når du ser på de efterkommere, de er markant bedre ind på arbejdsmarkedet, end forældrene. Så på trods af den her arbejdsmarkedsintegration, som du taler om, så går det tilbage kulturelt. Rune, Rune prøv høre. Det går tilbage kulturelt på trods af, at de får den her integration. Så den, din marxistiske idé om, at arbejdsmarkedet hjælper, den, den passer ikke engang. Men... Så selv hvis du skulle få en det jobs, så er der ikke noget, der på, på, at det en, en kort lille historie. I 1960, der var det sådan, at 97 procent af alle mænd var på arbejdsmarkedet. Det var ikke alle sammen, der måske var i arbejde, men de var i beskæftigelsesfrekvensen eller 97 af erh Mm. I dag er det nede på 79. Så der er altså sket det, at i løbet af altså, to generationer, så er der 17 mænd ud af 100, som simpelthen bare er råget ud af arbejdsløshedsstatistikken. Så når vi snakker om, at der fx er 4-5% arbejdsløse, så er det i dag kun 4-5% arbejdsløse ud af de 79. Mm. Der er 17, altså der, i alt 21, nogle af dem handicap, dem har man aldrig regnet med, som simpelthen bare er råget ud, fordi de ikke er nyttige på arbejdsmarkedet. Vi er totalt enige. Jeg, jeg, jeg, jeg siger bare, det. er totalt det er jo en helt vild situation. Det er jo ikke sådan, at der har været en epidemi af spedalskhed i Danmark eller et eller andet, som gør, at folk ikke kan arbejde. Så vi har fået en kæmpe stor gruppe, som er røget ud af arbejdsmarkedet. Og det er for mig at sige et gigantisk problem. Og det er det der virkelig er en forklaring på, når man snakker så meget om problemerne i, i skolerne og det faglige niveau. Det er ikke, at niveauet er faldet i folkeskolen. Det tror jeg ikke på det er. Men uh -huh. det der er tilfældet, det er, at hvis du går en generation og to tilbage, så kunne man komme ud og få et arbejde, selvom man ikke kunne læse og skrive. Selvom man var, altså det, man måske vil kalde sådan lidt en vold eller dumt, så kunne man få et arbejde. Det kan man ikke længere. Og Derfor er vi i den situation, når vi kigger frem, når der så forsvinder flere 40.0 yderligere job, så har vi et gigantisk problem i forhold til at føre en økonomisk politik, som skaber beskæftigelse blandt de folk med de laveste uddannelser. Okay, Lars... og, det siger bare, og, og det er jo noget, der både vil løse altså nogle af de indvandringsproblemer, vi har. Det er slet ikke noget, der vil løse det helt kulturelt Men det er for mig at sige det afgørende problem. Og der er det så, at jeres paranoid forskningsverden her hey, kommer lighed, ind. Godt, en nej, nej, nej. Fordi jeg oplever i virkeligheden, at jeg er måske lidt mere, som det, jeg vil kalde sådan lidt udlandsdanskere, som lever lidt altså, sådan på bekvem afstand. Okay, nu kommer jeg nej, lige... Nej, nej, nej. nej, jeg bliver lige nødt til at referere til... Jeg, jeg, jeg, jeg bliver lige nødt til at referere til... til vi, vi havde sådan en, en lille sving om i starten af programmet, om, øh, hvad hedder det, om, hvorvidt vi havde lov til at kalde os solidarisk, og hvorvidt vi måtte tale øh, på, på vegne af, eller forsøge at, at tale for øh, nogle af de dansker, som befinder sig øh, i, i, altså, i udsathed på forskellige planer. Der kunne jeg godt tænke mig lige at knytte en kommentar til, at... Ja, altså, din marxisme, altså det, det, den, det, den, hvad skal man sige, den position, som du indtager, jeg har det lidt blandet med den. På en ene side synes jeg egentlig, det er fedt nok, at man på venstrefløjen, den toneangivende venstrefløj som du er en del af, ligesom at, at, at I overtager øhm, rummet fra de der identitetsgakker, som ligesom altså er, er resterne af det postmoderne projekt. Det synes jeg er super fedt. Der er ikke specielt meget af den der sådan meget MC øhm, øh, kulturkamp, som, som har kørt siden 68, og som har ødelagt så meget øh, i Danmark, og, og internationalt, den synes jeg er fraværende hos dig, hvilket er en befrielse. Det er rigtig rart altså, at møde noget, der minder om altså, sådan en, en, ja, en gammel marxist. Der, hvor jeg synes, at det er problematisk, og der, hvor jeg synes, at du svigter, øhm, det er selvfølgelig i forhold til at tale om den kulturaspektet af den indvandring, som man jo især for venstrefløjen altså, står fader til. Kulturaspektet. Hvad er det, det betyder for, for, vores, øhm, for vores måde at være i verden på i Danmark? Og nu, når jeg siger vores, så mener jeg ikke kun os, der lever godt og bor flot og tjener penge og øh, sidder i radioprogrammer og kan tale om, hvad, hvad der nu falder os ind. Jeg mener sådan set også i den, i den brede betegnelse, øhm, som, som, som i også der bor her i landet Danmark. Øhm, og der synes jeg, at, at, at, at jer økonomister, som jo har så meget til fælles med liberalisterne af i dag, at I er så optaget af det økonomiske og fuldstændig glemmer det, som, som former den enkeltes livsverden, som jo i høj grad ikke kun handler om, om penge, men ligesom, altså vi vil jo sige i, i, altså, i overordentlig stor grad, bliver formet af, af kultur, af tanker, af måder. Kan du slet ikke, altså hvordan kan det være sådan en som dig, der hævder at tale for, for de udsatte og de svage? Hvorfor taler du aldrig om voldtægterne? Hvorfor taler du aldrig om alle de overgreb, som sker, som går fra tilvandringen, fra den store del desværre af de tilvandrere, som, til, som er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne? Det er en massiv kilde til utryghed, til frustration. Det er primære årsag til Dansk Folkepartiets fremgang. Du af de mennesker, som har... Det sværest i det her samfund ved at stå udskampen, kalde den EU, og du gør ikke, men alle mulige andre kalder folk, som, som dem vi gerne vil øh, tale for, kalder dem for racister og kalder dem for alle mulige ting, som de overhovedet ikke er. Det er bekymrede mennesker, som bliver ramt på en måde af venstrefløjens politik, på en måde, der er så frygtelig, at jeg ikke engang tror, at du forstår det. Hvorfor taler du aldrig om deres trængsler? Hvorfor taler du om dong, øh, som om, at det galt underklassens liv? Hvorfor taler du ikke om de trængsler, som kommer i kølvandet på den politik, Venstrefløjen har ønsket at føre på det her område? Jeg tror, en af forklaringerne kan være, at jeg faktisk gennem min opvækst og studier har læst ret meget borgerlig filosofi. Og mm. det, der er en af grundpræmisserne i borgerlig filosofi, det er, at mennesket ikke er godt at der ikke ligesom er en anden naturlig harmoni, en eller anden tilstand, der gør, at alle mennesker altid er venlige og søde over for hinanden. Der er vi enige. <laughs> og, det gør jo, og det gør jo, at jeg forestiller mig ikke, at man kan leve i et samfund, hvor der ikke for eksempel er vold, hvor der ikke er kriminalitet, hvor der ikke er alle mulige bestialske, ubehagelige, psykopatiske mm. adfærdsmønstre. Og når jeg oplever jeres beskrivelse af det som noget, der kommer lidt fra nogle udenlandsdanskere, der kunne sidde, kan man sige, lidt sådan på dekadent afstand og læse lidt om, hvad der sker i Danmark, og have en anden sådan forestillingsverden om, hvordan det var en gang. Du tror ikke, vi selv hører... ser det, at vores familiemedlemmer ikke selv oplever det? Nej, sådan... Det. sådan ikke skriver så, til nej, os med nej, deres nej, oplevelser, nej, sådan, men, hører, men det gør de. Nej, sådan, hører det faktisk ikke. Og grunden til, at jeg ikke hører det på den måde, det er, at... Jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogle mennesker, der forestiller sig, at der har været en situation i danmarkshistorien og også i ny danmarkshistorien historie, hvor der ikke har fundet seksuelt overgreb sted, og hvor der ikke har været... Altså det er vold. spørgsmål skalet. Nej, nej, prøv at, nej men jeg tror bare, at hvis man selv har oplevet og vokse op et sted, kan man sige, hvor der var vold, hvor, hvor, hvor folk fik nogen på hovedet, uanset om de ligesom havde sjove hatte på, eller de, øh, hvordan de nu så, mm. så ud, så er der bare en grundning af erkendelse af, at hverdagen er kompliceret, og hverdagen er beskidt og, og bestialsk, og derfor handler det ikke så meget om alle mulige fine tankekonstruktioner, der hvor for mig at se kampen står, det er i folkeskolen. Det er alle de folkeskolelærer, som står over for den, altså front, det er at opretholde de her principper om ligestilling, om børns rettigheder, og om, om seksuel frigørelse, som for mig at se er det, der definerer det at, at være en del af det danske samfund. Og de folkeskolelærer, det er deres kamp. Ej, det er strengt at lægge meget så meget på, nej, på deres Nej, skulle, nej, det? nej, fordi det er det i, i, i praksis. Fordi det, der så sker i, i, i dagens Danmark, det er, at en enorm masse privilegerede mennesker altså, flygter for det ansvar, det er, og påtage sig det ansvar, for eksempel ved at have sine børn i folkeskole, flytter dem over i, i privatskoler, mm. og efterlader jo dermed en koncentration af sociale og kulturelle problemer i nogle øh, bestemte folkeskoler. Og de lærere, der er derude, og selvfølgelig også alle mulige andre, øh, altså idrætstrænere øh, og fodboldtrænere, alle mulige folk, der på en måde, er beskæftiget med det her. Det er dem, der står i front Det er dem, der på en måde, altså øh, kæmper kampen. Og det har jeg kæmpe stor respekt for, at folk, der rent faktisk går ud og forsøger, kan man sige, ligesom, at bringe nogle af de her øh, tosser. Altså, vi har jo en kæmpestor gruppe af unge drenge, som altså aldrig nogensinde kan få en uddannelse, som aldrig kan få et job, fordi de simpelthen er bærer af nogle så reaktionære, konservative, patriarkalske normer, som man på den eller måde skal mm. altså helt ud i krogen af den folkeparti. Altså islamiske normer, det er det, du hænger? Ja, ja, ja altså, yes, fuldstændig yes. Altså, syge. Altså, jeg, jeg, jeg, prøver, jeg har ikke noget problem med at sige, at altså... Man kan dele det lidt op. Der er nogen, der siger, at de er ateister. Altså, de ikke tror på noget. Så er der nogen, der er antiteister. Det er nogen som mig. Jeg mener faktisk, at, at religion som sådan mm. er obskur og fordummende og nedbrydende for almindelige folk. Men er det ikke hyperillitært, derfor... at du nej, sidder nej, der og lægger og, og over på det størreste i Og jeg har ikke noget problem med, hvis det er det, det, gerne vil høre, jeg har ikke noget problem med at sige, at for mig fremstår religionen islam, der er ekstremt primitiv og fordummende for de mennesker, der på en eller anden måde altså, lader sig narre til og tro på et eller andet vrøvl. Det har jeg slet ikke noget problem med at sige. Fordi det, der er realiteten, det er jo, at vi har nogle mennesker, som altså bliver naret og lullet ud i alle mulige mærkelige øh, fugleskramsler og sidehistorier i forhold til de reelle problemer, der er. Og problemet i Danmark Som altså aldrig er Ja, det er der i høj grad. Nå, nej, men altså hvis det er sådan, helt konkret er det, at, det er sådan, at hvis, hvis vi på en eller anden måde lader store fællesværdier fare frit rundt, så betyder det da, at hvis vi skal have de andre velfærdsinstitutioner til at fungere, for eksempel folkeskolen, hospitalerne, så skal vi da beskatte folk helt unødigt meget mere, end vi ville være nødt til, hvis man øh, for eksempel altså fik nok ud af, af, af dong eller, eller hvad det må være. Så, så derfor, ja, selvfølgelig er der en sammenhæng mellem, hvordan man skalter og og sløser med penge, for eksempel, som det også er sket i skat, og, og, og regningen sidder tilbage hos almindelige lønmodtagere, folk med A-inkomst, som på den der måde kommer til at betale regningen. Så ja, det koster helt almindelige mennesker, Altså tusindvis af kroner. Men det er nok ja, ikke det vigtigste. Altså, et, for... et, et, jo, det, det er det, jo, det jo, vigtigste. Det, jo, jeg, jeg vil bare lige sige, at øh, den der Dongting, jeg også, synes, det var sindssygt irriterende at høre om det hele tiden. Mm. Men jeg vil faktisk sige, at ene og alle mulige andres propaganda, det har også fået mig til at ændre holdning og sige, okay, det var 5 også noget LRT, det de havde gang i der. Ikke? Så det vil jeg give, men jeg synes stadig ikke, det, det er så vigtigt, men I men har fat i at holde op. Jeg tænker at... i forhold til mm -hmm. førtidspensionisten, der sidder ja, ja. Øh, i gældoverpakken og er bange for at gå ud om aftenen, så tænker jeg, at i forhold til det taber frihed, så tænker jeg bare sådan, at salg og dong, måske ja, med mange børnene. Men lad os, hold fast i det med trykken. Jeg kom lidt for langt væk ja, for det der med med volden, fordi ja. altså, det, det, det er jo, det er jo evident, at der er mere grov vold nu, ikke? Og hvis du ser på indvandrere, hvad er det? Det er 80 af dem, der bliver fremstillet i i København, som er indvandrere, ikke? Det er ret voldsomt, og... og så er der mange, der er der bliver uvedale, fremstillet. Der, siger, der er mange, der 90... ikke bliver fremstillet, der er mørketanset. Ja, og den 95 af den, den personfejlige grov vold, den kommer fra indvandrere, den staks, ikke? Jeg siger bare, og så er der selvfølgelig hele det her øh, virkelig uhyggelige, du ved, musikfestival køl ikke? Hvor øh, kvinder bliver ikke? Kvinders Øhm, altså frihedsrum, bliver, ind, bliver simpelthen bare begrænset. Ikke? Øhm, det er en direkte konsekvens. Ja, og det skal Æ, der mødes, det skal der mødes med, ja, men, med, men, med igen, mobilisering. Jeg siger bare, men Lars, det er vel ikke forkert at sige, at du faktisk ikke havde nogen bud, andet end at du håbede, at det ville gik, og hvis vi fik en flere job, så, så, så kan det være, at det går. Nej, jeg siger bare, altså punkt et, at det er et grundvilkår ved menneskelig samme eksistens. At der er så vi må finde sig det? Ja, ja, ja, i helt grundlæggende, man nødt til at acceptere, for samme måde, som man gør med trafikken, at der altså er nogle trafik... Nå, men det, altså, det kan man nedbringe. I Sverige har man gjort mere, der er der færre mennesker, der dør. Det synes jeg er en rigtig god idé. Jeg synes, man skal prøve at nedbringe det mest muligt. Jeg synes også, at man kan gøre alt, hvad man kan for at skabe en tryghed, der gør, at man alle steder i Danmark kan bevæge sig ud på alle tidspunkter af døgnet, uanset hvilket køn man har, uanset hvilken alder man har. Mm. Der er det for mig at se en fuldstændig bærende princip, at man skal kunne færdes trygt rundt. Så du kan eller lukke grænsen, nej, nej, eller hvad vil du gøre? Nej, fordi det, der jo på en eller anden måde af kortslutningen og hvor, hvor udenlandsdanskere situationen på den der måde flyver ind for mig. Det er den her, altså synes jeg. Altså jeg kan ikke finde ud af Altså, Det er sådan mærkelig kombination, I en måde har. På den ene side at have nogle sådan helt vildt paranoide forestillinger om. Som er i At vi lever i sådan aftenland, at hele ved at bryde sammen osv. Og sådan en dommed af. Vi gør, hvad vi kan for at henne. Det er ikke sådan, at vi tænker, vi overhovedet ikke og noget. Vi gør, hvad vi kan for at vi har en masser omkring der. Så kommer til løsningerne. Og så er det på en eller anden måde så naivt, så man på en eller anden måde ikke rigtig ved, om det er noget, I siger for at provokere eller lave sjov. tror I seriøst på, at der ikke længere vil være vold i Danmark. Nej. Hvis man hvis man havde grænse altså grænsekontrol. Nej, vi skal ikke. Ja, ja, men altså det er altså, ja. ikke bare, men, men de, det de er, jeg, at, altså. at at hele den her gruppe af indvandrere, de skal assimileres, før vi får buk med det. Og det er selvfølgelig noget der tager årtier, Og og nej, altså der er grænsekontrol de bud der er. Men selvfølgelig I... skal vi, vi skal selvfølgelig bremse til tilstrømningen, ikke? Stand til ulykken. det er det ene. Øhm, så, og så bliver vi nødt til at få løst det her enorme integrationsproblemer. Det er vi er ikke sikre på, at, at de løsninger vi præsenterer, de er hårde nok. Men det er noget med tørklædet forbud. Det er et spørgsmål ja. om, Nej, at sørge for, at det det er holde alle de her unge mænd, som chikanerer her og holder deres søsteroner. De skal simpelthen i fængsel hver gang de begår lovbrud. og det er nok over halvdelen af de unge efterkommere, hvis man ser på statistikken. Øhm, øh, det er ikke de de det, det, der, det er så naivt. Du har ikke hørt hører, hvad han er sagende. Jamen, jamen jeg, jeg hører oh, skal... det andre sammenhæng. Det er jo så oh. bare naivt, altså. Og oh, oh, oh, så, så, så skal man så skal man selvfølgelig øh, lukke øh, alle de her muslimske friskoler. Øh, det, det er udgangspunktet, fordi at som sagt det eneste der kan, det eneste kan rykke, det eneste der kan rykke i assimilationen, det er hvis enkelte Enkelte indvandrere og efterkommere, de vælger at blive en del af det danske samfund. Og jeg tror, at man kan nå måske 20 procent af en overgang. Jeg tror ikke, man kan nå mere. Man kan nå 20 procent, der gerne vil, og som på en eller anden måde har frihed. Og dem skal man så give plads til. Og det gør man blandt andet ved at sikre, at alle de dårlige rollemodeller, de sidder i fængsel. Fordi de har allerede vist, personerne. at det de har, øh, de har været dårlige rollemodeller på øh, social kontrol for forældrene. Det bliver straffet øh, benhårdt. Øh, og det er klart, at de fleste vil, på trods af alt det, de vil stadig vælge ind fra hjemlandet. Og de, stadig, jeg... de er stadig totalt ikke integreret, men der er små 20 procent, som I kan få fat i. Og de krækulerer... det nogle generationer. Det, der hvor jeres verdensbillede jo krakulerer, det er, at der er simpelthen ingen logisk og sådan proportional sammenhæng mellem det drama af dommedag, I tegner op, og så de barnagtige små selskabsleje og sådan symbolpolitiske markeringer, I legner op. Altså, det er jo... Det, det der, på den måde, altså, gør det svært for mig at forholde mig... til ham, der kun har håbet. Nej, nej, nej, nej, nej. nej, nej, nej, nej. Jeg, jeg, snakker jo, jeg snakker jo om, kan man sige, at dels fører en økonomisk politik, der gør, at, at kvinderne... Altså, hvis vi bare tager det helt konkret, ikke også? Hvis hvis det, er sådan så... politik er politik lige meget, den her sådan. Nej, nej, nej, prøv, nej, prøv, nej, prøv. Hvis, det er, hvis det er sådan, så kvinderne får en uddannelse. Hvis det er, at kvinderne mærker kan man sige, den ro, skal jeg sige, det er at være myndig ved at kunne klare sig selv. Så er situationen jo bare, at selv drengene vil jo på et eller andet tidspunkt også gerne, altså, ja. i sik med nogle af de piger, vi snakker om nogle helt basale drifter, som gør, at over tid... Hvis det er det er håbet. det her, det er jernlov. Så vel, vel, så vel over drifter, tid. Det her, det er naturdrifter. Det er noget helt grundlæggende. Det er, at... Selv de dumme drenge, selv, øh, altså gangsterdrengene, mm. vil jo på et eller andet tidspunkt også gerne i seng med nogle af de her piger. Måske nogle af dem faktisk i seng med nogle drenge, det skal de have lov til. Og det kan de kun, hvis de på en eller anden måde formår at lære nogle af de normer, der er for at overhovedet at kunne komme på en date med de her piger. Altså, vi, vi er dernede... Ikke hvis det hele foregår men, inden men for, for paljelsesamfundet. Eftersom det der der, der. For, for, der, der. for efterkommerne, der. tænker du så, at 3. generation, det er der, det kommer til at ske. Ja, ja, i, så, i hvert fald, så kommer at, din hjerne og så virker den. Der vi skal sætte ind, det er at sørge for, at indvandrerkvinder, eller efterkommere indvandrerkvinder, at de ikke bare starter på en uddannelse, at de heller ikke bare gennemfører en uddannelse, men at de også får et arbejde, et lønnet arbejde, der gør, at de bliver uafhængige, at de bliver altså, selvstændige, myndige mennesker. For mig er man først rigtig myndig i det øjeblik, man på en eller anden måde kan klare sig selv. Og derfor, hvis man kan, og derfor er det bare sådan, at, at, at det, vi skal stræbe imod, det er, at kvinderne, fordi det er der, vi kan se potentialet, at de kan klare sig selv, at de kan komme ud på arbejdsmarkedet, at de kan bære hele den kæmpe gevinst, som vi har skabt i de nordiske lande, ved at frigøre os fra de mere patriarkalske og dummere og er fattige af samfundet. Men det er der fordi, var, du tidligere. tror, at islam er ligesom, øh, hvad skal man sige, plastisk en størrelse, som vores, øh, altså, som, som, som lutterdom, kre, altså, vores udgave af, af, af kristendommen, som protestantismen, som jo har vist sig at kunne rumme et øh, meget mangfoldigt øh, samfund med altså, store lommer af øh, 100% sekularisme. Jamen, ja. Jamen det er bare siger, det er, at, at, at, at der viser du jo din naivitet og din uvidenhed, at, at du ligesom sidestiller sådan helt uden. I, i øvrigt at henvise til nogle kendskærninger, der understøtter det, sidestiller du islam og kristendom. For, ja. Der er ikke noget, der tyder på, at blot fordi, at nogle af de unge kvindelige muslimske piger får, øh, hvad hedder det, øh, får, får en uddannelse, at islam så får en mindre rolle. Øhm, altså, det, det, det er jo ligesom, det må være, det, prøver, der, det, må være det, der er lagtens Jeg synes, det er meget spændende med jeres fascination af, øh, af islam, og man kan sige, jeg kan huske at nogen i min generation, da de gik på efterskoler, var meget optaget af terrorisme og sådan noget, det kan man bruge lang tid på at sidde og lave dem forskellige opgaver i forhold til. Man kan også prøve forholde sig til den virkelige verden, og situationen i Danmark, eller ikke i Danmark, i verden i dag er sådan, at du tager alle de arabiske lande, og tager deres økonomiske formål, så er der nogen, der tænker, at det må være virkelig meget, de har olie og alt muligt. Sådan på størrelse med Spanien. Altså, og lad os lige prøve at lave det tanke eksperiment. Det er en ligesom... men, men hele, hele den kulturkreds, hele den civilisation, islamiske, muslimske kultur, er altså båret op af en økonomi på størrelse med Spanien. Spanien. Altså selv hvis man forestiller sig, at de mest vanvittige altså fascistiske psykopater kom til magten i Spanien, så er det altså meget, meget, meget, meget svært at forestille sig, at det var noget, der skulle kunne undertvinge resten af verden. Og derfor må det jeg bare sige, at, at verden, er, det er, det er bare en Det er en taberregion, en, en, en taber hvor man derfor ser en masse desperato-reaktioner i forhold til, at de folk, der på den måde lever i et muslimsk, islamisk per altså per gennemsnit. Altså folk, der lever fattigere, der lever mere ussel end andre. Og derfor er min, mit fromme håb... Kald det bare et håb? Jamen det er det der er bare Det er bare, at i samme øjeblik, at man får mulighed for at få en tilværelse, hmm. som løfter sig op fra det mest usle, det mest hmm. usikre, til det bare lidt mere sikre, altså middelklassen. Vi ser i verden i dag, i Kina, i Sydamerika, i store dele af resten af Asien, at der er en gigantisk vægt i middelklassen. Og det er ikke noget, der sker tilfældigt. Det Er, fordi, der er det ikke er en den globale måde... kapitalisme i øvrigt? N N N så det tror er jeg, fordi der er en aspiration. Nej, jeg tror, der er en aspiration for alle folk om, at deres børn får en lidt bedre tilværelse. Så det er aspirationen, det er ikke muligheden for at tjene penge og arbejde, der har løftet middelklassen millioner af mennesker nej, ud af Nej, jeg tror, det er, jeg tror, det er helt grundlæggende. Altså, det tror jeg, de fleste det mennesker... Igen. Der... Nej, jeg tror, de fleste mennesker, der har børn, vil, vil kunne altså, se sig selv i en fortælling om, at de vil gå utrolig lang for at sikre, at de børn får en tryg opvækst, at de får lidt bedre vilkår, end de selv har haft. Det er mm. det, vi ser rundt omkring. Og Så derfor... om skyldes, at, deres, at de gamle, altså er bedsteforældrene, ikke ville det nok? Nej, nej jeg, jeg, jeg tror da, at, at, at det hænger i høj grad sammen med, at man har lavet en, en, øh, en åbning af verdenshandlen, at gøre, at man i dag har flyttet af et mm. arbejdsplads, okay. fra Danmark ud. Ja. Men det, der er bare det er, at jeg tror at i samme øjeblik, at det bliver muligt at, øh, at bryde ud af den her, øh, altså her taberdødskult, som mm. nogle af de her islamistiske er. Mm så tror jeg da, at øh, mange mennesker vil vælge det bedre liv. Og så er det da rigtigt, så har vi så en, en men, restgruppe men, men, af psykopater, altså, altså, og det må vi holdt til, dem må så, vi efterhandlerne Jeg det tror, det vi, vi kan, vi kan dybligvis gøre uenighed ned til sådan en, en tese, som Marx havde i den tyske ideologi, ikke, om at, at mennesket er, er determineret, deres åndelige bevidsthed er determineret af deres økonomiske udkomme. Og vi siger... Det er modsat. Det er i virkeligheden deres åndelige deres habitus, deres kultur, der bestemmer deres økonomiske udkomme. Og at kultur har meget mere at sige om, hvem mennesker er, og hvad de gør, og hvordan samfundet er, end økonomi har. Og det er forskellen på højre og venstre. Okay. Altså, det er noget, der, der Nej, også besløses. Liberalisterne, liberalisterne er jo enige med dig. Det er jo marxisterne. Ja, men, men jeg vil også beskrive mig selv, kan man sige, som liberal-socialist. Ja, ja, ja, Æh, men der er, det, der er et yndigt <laughs> bruderskab, der, der former ja, jeg sig ud af sådan. Og jeg, jeg der. tror at altså, at det er at det er der virkeligheden, måske, man kan få lidt mere altså, øh, jord under fødderne i forhold til det her håb, det er, at i de perioder, hvor, hvor de liberale og de socialt bevidste har arbejdet sammen, der Gør tror jeg, de nu. at de nordiske lande har klaret sig bedre. Og jeg altså, øh, sværmer mig selv meget for, for Sverige, og jeg tror, at den økonomiske model, man har i Sverige, hvor man altså har formået, kan man sige, også med et erhvervsliv, som har formået at ekspandere globalt, ja skaber en enorm mildstand i øvrigt en, også en befolkning i, i fremgang. Og, og ja, det samfund. går så godt i Sverige. Der er voldtægtsepidemier. og der er jo altså nærmest Og er, en er lavere end i England og den slags. Ja, prøv, det, men ja, nu, hvis det er forbillede, så... Men, men, prøv, men nu er det igen de her udenlandsdanskere. Altså, øh, I, I, I beskriver Danmark, kan man sige, som et land... I det er læser, altså os, der I, har sommerhus i Sverige, i, i, i, Lars, og vi bliver nødt til at skåle nu, fordi ja. lige om lidt, så er tiden gået. Jeg vil gerne lige have, at vi rejser vores lille snapseglas og siger skål i gammeldansk. Der er ikke rigtig nogen af os i studiet, der synes, det smager specielt godt, ja. er det ikke rigtigt? Det er ja. jeg, ikke jeg vil godt. leve i, i Norden, ja. Du. Det, det er stort, store, stolte, stærke måder. Ja, det er ved Danmark. Ja, jeg kan også meget godt lide til hverandre. Jamen, der, der er dejligt, og der er ja. smukt. Og når vi en dag får råd til det, jeg kunne da også godt tænke mig sådan en lille øde går der. Altså, det kunne da godt. Ja, det havde min radikal familie faktisk, i de gamle dage. Det var enormt romantisk. Men I er jo, I er jo rundet af nogle værdier. I skal bare have ture, ture, finde ind til dem og skralde alt det der sniksnak af. Ja. Ja. skål på det, Lars. Ja, skål. Og tak, fordi du kom.